а ми їх турнемо, — загорівся Бурляй. — Ні, кіндрате, усіх не турнеш. Серед реєстровців багато барабашів, — прикро зіткнув Кривоніс. — Я от що собі мислю. Селянство піде за нами тоді, коли ми його запевнимо. Панщини і чиншу не буде. Коли скажемо міщанину, — — Поборами вам ніхто не докучатиме. — Запевнимо, Максиме, — твердо промовив Хмельницький, — на все свій час. Зараз про поміч мусимо подумати, бо ж наших сил щойно правду казали. Мало. — А доньці, — обізвав Сенечай, — завжди запорозьке і донське козацтво по сполу проти ворогів ішло. Однієї ж крові, брати, чому ж їх не покликати? Там і отаман наш славний Іван Богун. Як тільки гукнемо, так вони, братця, і зразу відгукнуться. Покличемо. Одначе і цього малувато. А чом би нам до Москви не звернутись? запитливо обвів присутніх очима Іван Гиря. Справді, Богдане, обізвався Кривоніс. — Я про неї не раз думав, — міркував Угоро Шмельницький. Звісно, ніхто б нам так не став у пригоді, як Москва. Але дуже вже Росія постраждала в минулому. Стільки міст втратити, а що означає для неї помагати нам? Порушити Поляновський мир. А Крим? — висловив свою думку Іван Клиша. Лишається Крим, зітхнув Богдан. З бусурманом у спілку заходити? схопився з місця на чай. А хіба не ходив Михайло Дорошенко у Крим, хіба не допомагав Шахін гірею? запитав не знати кого Іван Клиша. Не так усе просто, товариство, задумливо мовив Хмельницький. Можна звернутися й до іслам гірея. Зізнаюся, братці, ми вже пробували порозумітися з ним. Навіть попередили його про виправу конець польського. Жаль тільки що зробили це запізно, і він не встиг заборонити очаківському Каймакану вирушати на Єсир. Іслам Гірей обіцяв послати нам на поміч Туган-Бея, але Каймакан зіпсував усе. Ну, тепер, коли ми добре потрощили ребра тому клятому Каймакану, Безнадійно мовив Лютаренко, іслам гіреї слухати нас не схоче. Може і не схоче, а може і навпаки, — міркував далі в голос Хмельницький. Швидше до спілки пристане, коли він візьме до уваги, що всі козаки недавно були у зборі, що сукупно з ними стояло чимало поляків, а старшими над ними були Конецпольський і Шемберг, то, напевно, зрозуміє, що ми таки справді збиралися йти на Крим. Таким робом наша звістка про підготовку походу підтвердиться. А ще ми пошлемо ханові королівський привілей, йому нічого іншого не лишиться, як злучитися з нами, бо ж коли не піде в спілку до нас, то зазнає нападу не тільки коронного війська, а й козацтва. — Але ж це ми так міркуємо, а він, — знову обізвався Лютаренко, — так само міркуватиме і він, вигоду в нього нема. — А переконувати його доведеться нам, ну, приміром, Яцьку Клиші чи тобі кіндрати, — повернувся Хмельницький до Бурляя. — Посередником вже в перемовах стане Мурзак, якого ми полонили під час суточки з ногальцями. — Мудро мислиш, Богдане, — сказав Кривоніс, — одначе ординці ненадійний союзник, звісно, до них на поклон мусимо йти, нічого не вдієш. Але не забуваймо й Москви, сьогодні вона не може подати руки, подай завтра, посилай батьку послів і до царя Олексія Михайловича, очолити їх міг би Івангиря. Він там усі входи і виходи знає. — Забулося, — махнув рукою гиря. Послом війська Запорозького до царя Московського я був ще 1625 році, давненько, як бачите. Вже і дяків, і піддячих тих, що приймали нас тоді, нема на світі. Вельми старі вже були. Одначе, коли треба, я владен хоч завтра їхати. «Відряджай, батько, вірних людей, і на дон!» «Та й скликають усі, хто після тридцять восьмого туди подався!» Порадив на чай. «Івана Богуна потрібно розшукати, він не тільки усіх наших назад приведе, а й донців підмовить. Кращих помічників, ніж вони, не знайдеш». «Не зле було б у Галичину навідатись, там теж треба повстанців готувати, сотні з поспільства збивати». Щоб як почнемо, до нас прилучило щонайбільше людей, — подав свою раду Яцько клише. І ще одне. Не забувай, батьку, про вивідини. Кривоніс значливо глянув на Богдана. Коли до війни готуються, завжди вивідувачів у ворожий край засилають. Нам теж це не завадить. Конче мусимо знати. «Де замки є, які у них залоги стоять, який обладунок мають, і людей своїх там треба мати?» «Треба», – згодився Хмельницький. «Гадаю, що ліпше за тебе, Максиме, це діло ніхто не поставить. Тож і просимо тебе за вивідку взятись, добери чату відвідувачів, розійшли їх усі кінці, і тримай з ними зв'язок. Хай вони будуть нашими очима і вухами скрізь, і в покоях Канецпольського, Потоцького, Калиновського, Вишневецького, і в замках Корсуня, Білої Церкви, Меджибожа, Бара, Старокостянтинова, Луцька, Кам'янця.